Kalau lembap sentuh tak batal perlu ke kita belajar macam mana nak ambil untuk cari nak masak ah okey macam mana basic kat antara di sini dapur tak kan kan tadi ke kita rasa sendiri memang senang mudah, mudah kan cuba main apa aku ni jugak-jugak mudah la ni ok pertama sekali talfik ni memang dah berlakulah kita dah buat dah kalau saya kata tak boleh talfik tuan-tuan semua dah berdosa lah dan yang kita kata boleh lah kerana kita nak mencari pandangan yang tepat sekadar yang kita mampu yang tak boleh kita tak klik lah baik yang, orang kata kalau kita tukar mazhab dalam isu tak batal wudu, kita nak ambil Hanafi wudu pun kena ikut Hanafi Tuan-tuan masa jual beli yang tuan-tuan bayar cengkram tu, jual beli tuan-tuan ikut Syafi'i ke Hanafi? Syarat jual beli, rukun jual beli, Syafi'i ke Hanafi? Kau nak belajar ustaz nak dalam masalah Hanafi dalam mazhab Hanafi. Tak belajar pun. Wuduk dalam mazhab Hanafi ni macam mana? Sama dia. Cuma Hanafi kata tertib tak wajib. Boleh basuh kaki dulu. Lepas tu baru basuh muka. Kita basuh muka dulu Akhir sekali Kaki Kalau ikut Hanafi Untuk kita sah ke tak? Sah? So tak timbul isu sebenarnya Eh Kita nak ikut Hanafi ni Kena kena belajar Hanafi A sampai Z Yang ni sebahagian Ustaz Malaysia je kak Tapi masa kita ikut Syafi'i Ada kita baca A sampai Z? Tak juga Kenapa Syafi'i boleh? Hanafi tak boleh? Ha. Dia bukan macam goreng sedang menang Lahir-lahir, goreh dari syafi'i rupanya dia ni. Tak. Ikut kesenungan dia lah, kalau dia belajar dekat Saudi, dia belajar dekat Madinah. So, dia akan terkesan dengan hambali Macam saya, belajar dekat Jordan. Jordan ni dia Hanafi dengan Syafi'i. So, dapatlah pendedahan sikit dua-dua tu. Kalau belajar dekat Pakistan, confirm Hanafi. Sebahagiannya hambali. So, ikut kecenderungan. Kalau dia belajar dekat Pondok, dia Syafi'ilah. Tapi adakah benda tu salah? Tak salah lah dia ajarlah masyarakat berdasarkan ilmu yang dia ada. Karena dia belajar yang tu, bukankah kita kata Ahli Sunnah mengiktiraf empat mazhab? Kenapa tiba-tiba dekat -tiba Malaysia mesti dia diajar mazhab Syafi'i sedangkan dia tak pakar dalam bidang dalam mazhab Syafi'i? Dia kena ajar al-Hanbalilah. Siapa yang nak belajar dengan dia? Sidalah belajar dengan dia. Orang yang tak nak pada Syafi'i belajarlah dengan Ustaz Syafi'i. Tengok, tengok macam dekat Abu Dhabi ni Imam ada yang baca bismillah kuat, ada baca bismillah slow. Ada tuan-tuan tengok ada orang gaduh. Tak ada pun. Hari ni aja. Oh dia tu syafi'i. Kan? So dia orang faham. Oh, bismillah slow ni Hambali ya. Uh, hanafi lah bismillah slow. Buka, bukan bukan Hambali dah Hanafi. Majoriti ulama bismillah slow. Syafi'i je bismillah kuat. Kita je yang bila beza pendapat sikit. Eh hey, masyarakat kita telah berpecah belah. Tak pecah pun cuma beza pendapat je ha, negara kita telah diserang oleh virus wahabi bila masa orang bawa hambali li, bukan wahabi tu saya kata, orang Mesir budak-budak Malaysia, belajar STAM, CJ Tinggi Agama Malaysia belajar mazhab Syafi'i pergi ke Mesir kunut, Kaherah majoriti masjid tak kunut subuh, jadi orang Melayu ni oleh kerana dia belajar fiqah Syafi'i, dia kunut so dia, dia pun kunut dekat surau dia, sebab Mesir ni dia ada rumah anak negeri duduk dengan Melayu ada surau dengan Melayu semua dia gunut so kalau Arab tengok dia kata hmm, Syafi'i kami tahu tahulah dia Syafi'i sebab dia gunut orang Mesir, Arab Mesir tak pernah kata kamu datang kemari telah memecah belahkan kami tapi orang Mesir yang datang ke Malaysia bila orang tolak dia solat subuh dia tak baca gunut terus kata apa? Wahabi sedangkan dia Hanafi Hanafi tak gunut subuh nampak? maka kita kena luas dalam masalah ni perbezaan pandangan ini adalah satu benda yang biasa di kalangan yang berlaku di kalangan para sahabat dan imam-imam mazhab kritik mengkritik benda biasa, ustaz ni kritik pandangan ustaz lain, benda biasa ustaz tu pula kritik pandangan ni benda biasa, bukan gaduh, kritik kritik maksudnya berbeza pandangan saya tak setuju dengan pandangan dia dalam isu ni saya tak setuju dengan pandangan dia Imam Syafiq ni belajar dengan Imam Malik Lepas belajar dengan Imam Malik, dia tulis kitab Al-Um. Dia tulis kitab Al-Um, dia kumpulkan fatwa-fatwa guru dia yang bercanggah dengan pandangan Dan dia dia kritik pandangan guru dia. Dan Imam Malik tak pernah kata, engkau adalah murid yang deraka kerana tak ikut mazhab Maliki. Patutnya Imam Syafi'i kena ikut Maliki lah. Sebab guru dia Maliki. Tapi Imam Syafi'i kata, mazhab Maliki bagi aku ada usul-usul yang tak kena dengan aku. Maka aku buka mazhab aku. Eh... Ha? Uh. Jadi kalau kita tuan-tuan keterbukaan tu kita ada kita tengok macam mana ulama dulu beza pendapat dalam keadaan yang beradab dan harmoni. Dunia ni sangat-sangat sangat-sangat luas untuk kita berbeza pendapat. Agama ini luas dalam masalah-masalah ijtihad. Ramai orang katakan saya, "Ustaz janganlah bincang masalah khilafiah." "Ustaz ni suka bincang masalah khilafiah." Tuan-tuan, kadang-kadang kita pun nak marah juga pada orang-orang ustaz-ustaz yang mengaji agama ni. Kadang-kadang kita sebut satu benda, kita pun tak fikir benda yang kita sebut tu. Contoh masalah khilafiyah ni masalah apa? Ha? Masalah yang ulama' beza pendapat. Itu masalah khilafiyah. Kalau masalah yang bukan khilafiyah, maksudnya masalah yang ijmak. Masalah yang ijmak, tuan, tuan Perlu bincang? Salat lima waktu wajib. Apa pandangan Ustaz? Perlu bincang? Tu tak perlu bincang. Itu perlu implement aja, ajak orang kempen, nak buat forum. Marilah kita tahu bahawasanya solat apa uh, sorry, uh, puasa Ramadan adalah wajib. Itu tak payah orang tahu. Ma, tak payah bincang banyak-banyak, bohong ke ustaz ni gila ke apa? Bincang benda yang orang semua dah tahu. Tak ada bila kita tanya, apa hukum zina? Ustaz, pandangan ustaz tentang zina? Eh, zina haram secara ijma' Tak ada tanya ustaz, ustaz apa hukum Zina. Zina sebenarnya sunat ma'akad Tak ada Kalau ada ustaz tu Nak buang tebiak tiga kali jumaat Meninggal lah dia Jadi kalau benda Ijma' Benda yang ijma' Tak perlu untuk dibincang Bahkan benda yang ijma' ni sangat sikit Jaril At-Tabari Pengarang kitab Tafsir At-Tabari Mengatakan perkara ijma' ni sangat sikit Dalam hanya Dalam perkara-perkara yang Quran dan sunnah Sebut secara clear sahaja benda yang tak clear berlaku perbezaan di kalangan para ulama contoh tuan-tuan solat solat ijma' ah. solat zuhur ijma' ah. wajib kan wajib tapi tuan-tuan masa kita rukuk solat zuhur masa kita rukuk kita baca apa subhan rabial azim masa kita baca subhan rabial azim wajib ke tak baca zikir tu Wajib tak? Masa kita rukuk tu, kita baca Subhanallah Rabbiyah Al-Azim. Ha? Khilaf di kalangan para ulama. Majoriti ulama kata sunnah. Hanbali kata wajib. Kita sujud. Zikir dalam sujud. Hanbali kata wajib. Majoriti kata sunnah. Kita duduk antara dua sujud. Baca, Rabbi gfirli, warhamni, wajiburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini wa'af tak dalam hadis. Yang tu tonton tambah. <laughs> <laughs> Imam Syafi, eh, Imam Ghazali yang sebut tapi tak dalam hadis. Dia sampai wa'af ini saja. Baik. Uh, wajib pada mazhab Hambali. Siapa yang tinggal dengan sengaja wajib untuk disujud sahwi. Mazhab Syafi'i kalau tinggal sengaja tak apa. Tak payah sujud sahwi. Masa alhambali, siapa yang sujud, rukun, tak baca zikir, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, dosa. Kalau tak buat sujud sawi, saja tinggal-tinggal, solat sah tapi dosa. Khilaf tak? Khilaf. Kalau tak boleh bincang isu khilafiyah, buat solat pun tak boleh bincang masjid. Tuan, tuan kita nak belajar hari ini benda ijma' aja. Sebab, uh, orang kata tak boleh bincang isu khilafiyah, jadi kita bincang, solat zuhur itu wajib. Ada soalan? <laughs> baca doa iftitah wajib ke sunat? Khilaf di kalangan para ulama. So kita skip. Benda khilafiah tak leh bincang. Fatihah. Fatihah rukun ke tidak dalam solat? Khilaf di kalangan para ulama. Majoriti kata rukun. Hanafi kata wajib. Kalau tinggal tak apa. Yang wajibnya baca ayat saja. Hanafi kata yang wajib tu bukan Fatihah. Kadar yang wajib itu 3 ayat yang pendek. Tapi baca Fatihah tu wajib. Kalau tinggal sah solat. Khilaf. Skip tuan-tuan. Kita nak bincang ijma' je sekarang ni. Sampai bila? Benda khilahlah kita nak bincang. Sebab kita nak ambil pandangan yang ter, terbaik. Kan? Sebila so, kita tahu ada khilahlah masalah ni. Dalam masalah ni pun ada khilahlah. Maka kita tengok Islam ni luas sebenarnya. Tak adalah. Tuan-tuan, saya tahu tuan -tuan, sebenarnya tak ada masalah pun. Dudukkan negara Arab ni macam-macam mazhab tuan-tuan tengok. Kan bila kita duduk kat luar negara ni dia kita dah tengok keluasan mazhab. Tak adahlah bila tengok orang solat pakai seluar pendek. Ish ish ahli naga ke dia ni. Tengok, tengok orang Arab pakai seluar pendek solat. Dia ikut mazhab apa? Dia ikut mazhab Tabari dan uh, Bukhari. Dia pakai seluar pendek kan? Atas berlutut. Kadang-kadang atas lagi berlutut. Atas lagi sampai paha. Kita pun tengok, eh sesak ni. Kena mengadu dekat dekat pemerintah. Tak, khilaf di kalangan para ulama. Adakah lutut lelaki peha lelaki aurat ataupun tidak? Ada khilaf. Peha lelaki ni aurat ke tidak khilaf. Syafiqin kata ya. Peha lelaki adalah aurat. Ni lelaki yang bukan perempuan. Esok semua datang pakai skirt susah pula. Peha mumpuan aurat. Peha lelaki ni kita bincang. Masalah Syafiqin kata ya. Peha aurat sebab ada hadis dalam riwayat Abu Dawud Nabi kata aurah. di antara pusat dan lutut itu aurat, sebenarnya lutut itu tak aurat tapi oleh kerana tak sempurna tutup peher melainkan tutup lutut sekali, maka Masyarakat Syafiqnya kata tutuplah lutut, wajib tutup lutut, wajib tutup peher ha? wajib tutup, sorry tutup pusat, wajib tutup lutut, Hanafi kata tak atas pada lutut dan bawah sikit pada pada pusat, Hanafi Maliki kata peher bukan aurat Bukhari kata peher bukan aurat. Tabari kata peher bukan aurat. Pasal apa? Hadis yang mazhab syafi'i guna tu ta'if. Hadis dalam Bukhari, Nabi pernah selap peher dia dan anas tengok putih peher dia. Mazhab syafi'i kata, tak. Yang Nabi tu, yang kata dia sing singkap tu, bukan dia singkap, tersingkap. Tak sengaja, lepas tu Nabi tutup. Mazhab Bukhari dan juga Tabari kata, tak. Kalau Nabi tersingkap pun, itu menunjukkan tetap tak aurat sebab Abu Musa kata sorry bukan Abu Musa kau tak silap saya Jabir Jabir pernah cerita Jabir kau tak silap kau tak silap saya lah seorang sahabat dia kata masa Nabi angkat batu nak buat Kaabah kali masa sebelum hijrah sebelum dilantik jadi Nabi dia angkat-angkat batu dia pernah terjatuh jatuh tertungging orang dulu pakai kain jadi bila jatuh tertungging sulat dalam tak pakai so dia ternampak aurat Nabi cepat-cepat tutup Jabir kata Itulah last Aurat Nabi dilihat oleh manusia Sebelum Lepas pada tu Tak pernah lagi tersingkap Maksudnya Kalau tersingkap pun Peher tersingkap Tak sengaja Menunjukkan apa Itu bukan aurat Sebab Jabir kata Lepas pada tu Aurat Nabi tidak pernah tersingkap Walaupun tak sengaja Maka khilaf kan Kalau tuan-tuan tanya -tuan saya Saya kata dari sudut dalil Kuatlah mazhab Bukhari Dan mazhab Malikilah masalah ni Paha bukan aurat Tapi Kita kenalah rasa ruang juga Kenalah rasa suasana juga Kena sedari diri juga Walaupun kita pegang mazhab tu Mazhab yang benar Tapi kalau kita buat benda tu Kita buka paha kita Menyebabkan orang pandang serong pada kita Maka tak syari lagi untuk kita buat Tuan-tuan saya datang kuliah malam ni Saya pakai seluruh pendek je Pakai seluruh dalam dia datang Tuan-tuan pun tengok Ustaz mana dia panggil ni Bukhari pun tak pernah pakai seluruh dalam Datang kelas kan Bukan semua benda yang boleh itu kita boleh implement terus. Kena rasa suasana, rasa ruang. Tapi bila kita tengok satu orang beramal dengan satu benda yang ulama berbeza pendapat, maka kita belapang dada. Kata Sufyan As-Sauri, "Idza ra'aita rajulan ya'malu ya 'amalan mimma khtulifa fihi bainal ulamaa wa anta tara ghayruhu Bila kamu melihat satu orang lelaki beramal dengan amalan yang ulama berbeza pendapat tentangnya. Wa anta tara Ataupun wa anta tara wa anta tara khilaf ma Engkau melihat, engkau pegang mazhab yang berbeza dengan apa yang dia buat, maka engkau jangan bantah dia. Jangan kata engkau sesat, jangan. Kerana ulama berbeza pendapat dalam isu ni. Masing-masing ada ruang untuk berbeza. Nampak? Ha jadi. Hai satu soalan bahasa Melayu Indonesia. Oh, tanya lah buat bahasa Melayu. dan jelaskan satu lokasi eh uh, pasal kunut subuh kan. Terima ha. kasih. Soalan daripada Malaysia tu, orang Malaysia pun tengok, "Ni pukul berapa dah Malaysia ni? 1 pagi. 12:45 kan? Nasyat, orang ni memang suka bab-bab kontroversi ni Baguslah soalan tu kan. Tuan-tuan, kunut ni ulama berbeza pendapat. Pasal apa berbeza pendapat? Kerana ada satu hadis dalam riwayat Abu Daud yang yang mana Abu sorry Selu Abu Ja'afar Ar-Razi seorang perawi dia meriwayatkan daripada Anas bin Malik daripada jalur Anas bin Malik yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa berkunut sehingga dia meninggal dunia Kanannabiy sallallahu alaihi wasallam la yazalu yaqnun hatta faraqad dunya Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa berkunut sehingga dia meninggalkan dunia So mazhab Syafi'i fa yaqnun fil fajar kunut pada waktu fajar pada solat fajar sehingga dia meninggal dunia maka mazhab syafi'i ambil dalil ni dia kata ini menunjukkan kunut, uh, kunut subuh ni ada tapi dalil ni sebenarnya tidak sahih ni dalil yang paling kuat yang mazhab syafi'i pegang ada dalil lain tapi ada yang palsu ada yang terlalu daif tapi ni yang paling kuat yang ada pada mazhab syafi'i tapi Abu Ja'far ja al-Razi tu sendiri sebenarnya adalah perawi yang tidak kukuh ingatannya dan dia bersendirian dalam riwayat tu sedangkan dia bukan anak murid kanan Tok Guru dia Maka dia bawa satu riwayat yang pelik menjadikan orang kata dia silap. Sebenarnya riwayat yang betul nabi sentiasa berkunut nazilah pada waktu fajar dan maghrib. Maksudnya bukan nabi uh, laksanakan uh, doa kunut tu berterusan. Tak. Bila ada kunut, bila ada musibah nabi akan berterusan kunut. Bila tak ada, tak adalah kunut. Maka saya pegang pada pendapat Ibnu Qayyim. Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad disebut satu pandangan yang hebat. Dia kata, ada pun muhaddisin, ada pun ulama' muhaddisin, mereka mereka memilih jalan yang pertengahan dalam masalah ni. Mereka memilih pandangan yang tidak berkunut secara berterusan di waktu subuh. Tetapi kalau imam berkunut, mereka akan turut berkunut bersama dengan imam. Kalau mereka berkunut pun bagus. Tidak kunut pun tidak mengapa. Kerana tempat kunut itu adalah tempat untuk berdoa. Saya pilih pandangan, kalau saya solat subuh, saya jadi imam. Saya tak kunut Kerana pada saya Kunut yang sabit secara berterusan Tidak ada Melainkan hanya kunut nazilah Tapi kalau saya salat di belakang imam Yang bermadhab syafi'i Kalau dia kunut Saya akan kunut Simple kan? Kalau imam masih dia haram Tak kunut So kita tak payah kunut lah Janganlah perasan Oh Dia iktidal lama sikit Dia bagi ruang untuk kita kunut Tak Sebenarnya bukan bagi ruang untuk kita kunut Dia baca zikir iktidal tu panjang Tonton baca zikir ini tidak macamana. Semoga Allah لِمَنْ حَمِدَ رَبَّنَا وَلَكَ hamd Hamdan kathiran تَعِبَانَ Mubarakan fi Tu yang kita baca itu pemanjang dah. Tapi dia disambung lagi, Kerana ada hadis yang sahih Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata mil al shamawat wa mil al arth wa mil amashi' ta min syai'in baat ahla thnai wal maj. Walaupun kita baca itu pemanjang dah. al shamawat wa mil al arth wa mil amashi' hakum ma yaqulu al la ma ani alima atait wala mu'tiya liman manat wala yanfa'uz al-jadd minkal jadd itu doa zikir iktidal kita perasan perasaan disuruh kita baca doa kunut dak dia baca tu panjang sikit kerana zikir iktidal tu panjang maka kalau imam tak kunut kita takyah qunutlah tayalah qunut kalau imam kunut kita kunut kita tahulah imam tu syafi'i jadi mudah kan tak payah nak gaduh-gaduh Dunia ni, hid, hidup kita ni singkat Daripada kita bergaduh, baik kita faham Kenapa dia buat macam tu Tanyalah dia, saya minta maaf lah Saya tengok awak punya amalan ni beza sikit Boleh saya tahu awak masalah apa Arab kan macam tu <coughs> Jangan jadi macam sebahagian orang Turki Turki ni ada satu masalah Sebab pada zaman Osmaniyah Ada sebahagian orang Turki yang tak asub kepada Hanafi Tak kenal mazak lain Melainkan Hanafi je Ada seorang kawan saya, dia pergi Turki Zaman sebelum Erdogan memerintah ni, Dia pergi Turki, Pergi Turki, Dia salat dekat masjid lah. Masjid apa tu? Masjid Biru kan? Dia pergi salat dekat Masjid Biru, Abdul Hamid lah? Ha? Masjid Sultan Ahmad? Ha, okay. Sultan Ahmad, Dia pergi salat kat situ, Bila dia salat kat situ, Dia jama' Allah sebab dia musafir kan? Daripada Jordan, Dia naik bar sampai ke Turki, Melalui Syria sampai Turki, So dia musafir, Dia jama' salat, Dua raka'at zuhur, Dua raka'at asar, adalah seorang pakcik tua. Dia tengok pelik. Eh, pelik dia pun ni. Dia pun datang tanya. Kebetulan kawan saya ni boleh berbahasa Turki. Dia pun tanya. Ni, minta maaf sikit lah saya nak tanya ni. Hampun ni solat pelik. Hampun ni datang pada mana? Kawan saya ni mengaji syariah. Dia tahu yang Hanafi tak buat solat jama' Hanafi ni, Musafir tak dibuat solat jama' Solat jama' ni untuk haji je. Kalau Hanafi. Selain daripada haji, tak boleh jama' Hanafi. Dia jama' Suri. Dia kata jama' tu bukan jama' sebenarnya. Hanya gambaran. Sebab Nabi solat zuhur akhir waktu, lepas Nabi solat zuhur, Ansar masuk, tengok Nabi solat Ansar. Nampak macam jama' tapi sebenarnya tak. Di, di waktu yang ter, di waktu dia yang khusus. Itu Hanafi lah. Majoriti tak suju dengan Hanafi. Tapi dia Hanafi kan? Tuan Turki Hanafi. Dia katalah, oh, dia kata, kawan saya katalah, kami syafi'i. Sebab dia faham. Pakcik ni pelik sebab pakcik ni Hanafi. Dia pun kata, kami madhab syaf sebab tu kami solat macam ni Kami jama' Pakcik ni kata apa? Oh Syafi'i Aku ingat korang orang Islam <laughs> Maksud dia kata apa? Dia ingat mazhab dia satu-satu je dalam Islam Selain daripada mazhab dia Semua kafir berlaku ha, tu bahaya Tuan-tuan Saya nak pesan bila tuan-tuan Dan juga diri saya sendiri Saya nasihatkan Supaya kita dengarlah Daripada asatizah-asatizah As Yang bila kita dengar daripada dia Menambahkan iman kita bila kita dengar daripada dia kita menambahkan penghormatan kepada keseluruhan ulama bukan hanya pilih bulu ulama ni kita kena hormat ulama ni kena caci maki tak hidup ini terlalu singkat belajarlah keluasan Islam selagi mana kita mampu bukalah dada Seluah-luahnya untuk menerima perbezaan selagi mana dalam ruang yang dibenarkan wallahu alam ada masalah ke ah dah baiklah okey tuan-tuan soalan okay. ni gadi untuk hari Jumaat eh pada hari Jumaat. Tapi sama macam hari-hari ada special requirement untuk ulama. Untuk musafir pada bermusafir pada hari Jumaat ulama beza pendapat. Okey. Tapi oleh kerana di sini boleh bincang isu khilaf Kita bincang Eh lah. <laughs> uh, mazhab Syafie dia tak bagi untuk bermusafir pada hari Jumaat bila mana dah masuk subuh tak boleh lagi dia musafir, melenggang kena solat Jumaat. Ya, kalau dia musafir juga, dia kena solat Jumaat. Kalau tak, dia tak boleh, dia kena tunggu. Sampai solat Jumaat, baru, baru habis. Tapi saya lebih setuju dengan pendapat mazhab yang lain, kerana dia kata, selagi mana zuhur tak masuk, maka selagi itulah boleh untuk kita bermusafir. Kalau dah azan zuhur, maka kita wajib untuk solat Jumaat. Maksudnya kita tak boleh bermusafir, melenggang kena solat Jumaat. Tapi kalau selagi zuhur tak masuk, kita boleh untuk bermusafir kerana Umar pernah sebut dalam uh, dalam riwayat Musad uh, Abdul Razak dalam Musannaf dia Umar kata la yamna'anna yaumul yaumul jumaah ah, uh, uh, min as-safar la yamna'annakum yaumul yaumul jumaah min as uh, tidaklah hari jumaat itu melarang kamu Atau menghalang kamu daripada melakukan bermusafirah jadi saya pilih pendapat yang kata selagi mana zuhur tak masuk azan jumaat belum dilaungkan maka kita boleh bermusafir dan kita menjadi musafir dan shalat wajib tak wajib begitu kita. Hmm. Ya? Salah soalan? Aswaja. Oh. <laughs> okay. uh, mereka ni, saya pun tak tahu sebenarnya apa yang mereka perjuangkan. Kalau perjuangkan ahli sunnah wal jamaah, sebenarnya ahli sunnah itu sendiri luas. Kalau yang mereka nak perjuangkan itu, Ahli sunnah wal jamaah, sebenarnya Ahli sunnah wal jamaah itu luas. Ada yang Ash'ari, ada yang Maturidi, dan ada yang hambali. Jadi, Ash'airah juga Ahli sunnah, Maturidi juga Ahli sunnah, Hanabilah juga Ahli sunnah, Hanabilah ni Salafilah. Sebenarnya dia orang ni pengikut mazhab Ahmad bin Hambal. Jadi, mereka ini adalah Ahli sunnah. Tapi, seolah-olah saya melihat Aswajah ni, mereka nak kata selain daripada pandangan yang mereka pilih itu bukan dalil sunnah contoh tuan-tuan eh? ada satu masalah kadang-kadang mereka sebut kita ahli sunnah memilih untuk kata uh, uh, apa ni tanam pokok di kubur adalah sunnah okeylah yang tu mazhab Hanafi itulah mazhab Syafi'i tapi tak semestinya orang yang pilih pendapat yang kata, tanam pokok di kubur ni tak sunnah, bukan alis sunnah. Kerana mereka juga alis sunnah. Cuma mereka tak setuju. Mereka kata, dalilnya sama. Dalilnya Nabi lalu dua kubur, Nabi dengar jeritan dua-dua ni, Nabi ambil pelepah tamah, Nabi cucuk. Nabi kata apa? Innahuma layukhaffafani minal azaab. Malam yaibisa, mereka berdua akan diringankan daripada azaab. Selagi mana pelepah tamah ni tak tak kering. Jadi madhab syafi'i dan Hanafi, dan sebahagian ulama Bali kata, tak, sebenarnya ah, sorry, dia kata, sebenarnya menunjukkan pokok tu berzikir jadi kita disunatkan untuk tanam pokok di kubur tu satu pandangan dalam ahli sunnah ada pandangan yang lain dalam ahli sunnah yang mengatakan, tak, sebenarnya bukan disunatkan tanam pokok, bukan pokok tu yang menjadi penyebab uh, orang yang dalam kubur tu diringankan azab, tapi Nabi punya tangan tu Nabi bukan tanam pokok, Nabi cacak pelepah tamar saja. Kalau pokok tu berzikir dah tentu semua kubur dekat Madinah Nabi tanam pokok. Tapi Nabi tak buat melainkan hanya pada dua kubur tu saja. Dan ada riwayat dalam uh, daripada Ibnu Umar, Ibnu Umar melarang benda ni. Dia kata tak dibuat di zaman di zaman salaf, di zaman sahabat. Maka ada dua pandangan. Pasya pun berbeza pandangan kerana faham beza. Saya pilih pendapat tanam pokok ni tak sunnah lah. Kerana bukannya pokok tu penyebab. Tangan Nabi tu. Tangan Nabi. Barakat tangan Nabi tu. Sebab tu sahabat-sahabat pun tak buat. Melainkan buraidah sorang je. Itu pun Ibn Omar kritik dia. ibnu Omar kata tak betul pandangan dia ni. Kerana Nabi tak pernah tanam pokok di kubur yang lain. Maka dua pandangan alih sunnah. Dua-dua alih sunnah. Yang pilih pendapat ni pun alih sunnah. Yang pilih pendapat ni pun alih sunnah. Yang kita pegang, pemegang kunci alih sunnah wala jamaah. Nak keluarkan orang daripada daerah alih sunnah ni. Percaya apa? pendapat yang dia pegang sunat tanam pokok di kubur siapa yang tak setuju dengan pandangan ni terkeluar daripada Ali Sunah. wahabi sempit sangat tafsiran Ali Sunnah yang mereka pegang sempit sangat tuan-tuan Ali Sunnah bukan macam ni tuan, -tuan tengok imam-imam mazhab yang saya bagi tadi tu semua Ali Sunah. saya agak lah kalau Imam Syafiq hidup zaman ni pun dia pun tak dapat tahliah mengajar kot Tuan -tuan, saya nak beritahu tuan -tuan satu benda Orang Melayu kat Malaysia Dia suka buat pajak dorayan ke? Pajak dorayan ni Orang Perak biasa buat Ada kebun dorayan Pajak 3 tahun 4 tahun bayar dulu Lepas tu apa buah yang akan luruh Buah yang akan luruh tu dia punya lah Betul? Boleh? Nabi Larang dalam hadis Beli buah sebelum masak Melainkan kena potong serta-merta Ni bukan beli buah sebelum masak Buah tak ada lagi Kata orang Perak Buah pun tak mandang tak sah, kerana beli benda yang apa uncertain, benda yang belum pasti Heh? benda yang belum pasti, benda tak ada boleh jadi kena banjir, semua buah-buah akan dihanyutkan oleh air so benda yang tidak pasti, tak boleh gharar, maka jual beli tak sah kalau lah Imam Syafi'i hidup di zaman kita mengajar kat masjid, tuan-tuan, pajak doraya ni tak boleh, haram ikut hadith Nabi, tuan-tuan, Imam Syafi'i pun tak dapat tawliah Naja sebab apa? Mengelirukan masyarakat. Tonton, adakah amalan Melayu ni dianggap sebagai maksum sehingga kita tak boleh nak ubah dan repair? Amalan Melayu ni, kalau kita tengok zaman sebelum merdeka, tuan-tuan mungkin terlibat. Saya tak. Mandi safar. Tonton terlibat kan? Saya tak terlibat, kan? Ha, saya lahir-lahir dah tak adalah. Ha, ha. Siap Siap pun yang mula kan? Ustaz. Pasal apa terkesan dengan Hindu? Tapi siapa yang buang? Ulama-ulama kita dulu buang. Mungkin ulama pondok buang. Tapi mereka, pas apa? mereka tak buang yang lain? Mereka kata yang ni kita kena buang dulu. Kerana ni syirik. Benda-benda yang kecil kita tak boleh buang. Nanti dulu step by step mereka meninggal sebelum mereka selaksanakan kerja. Orang yang datang kemudian, ilmuan-ilmuan yang ada ilmu yang datang kemudian, mereka teruskan kerja para ulama. Teruskan melakukan pembaikan pada masyarakat. Terus melakukan islah. Kerja dakwah tidak berhenti. Saya kesal kalau ada ustaz-ustaz yang menjadi Pembela kepada amalan masyarakat Sedangkan amalan itu Tidak ada asal dalam syarak. Tuan-tuan Kita disuruh untuk ikut Nabi Tak ada orang boleh Boleh reka ibadat sendiri Kita solat zuhur 4 rokaat Sebab Nabi suruh Tak pernah orang solat Saya ni kira beriman lebih lah Solat zuhur 8 rokaat Belum kata ini bid'ah ah, Masuk neraka Eh takkan solat masuk neraka Kan biasa orang sebut macam tu kan Takkan baca yasin malam jua Masuk neraka tak, bukan masalah baca Yasin malam Jumaat tu Bila mana kau percaya Baca Yasin malam Jumaat itu ada fadilat khusus Sedangkan tak ada dalil yang mengatakan demikian Itu bida Itu bida Bida'ah dalam agama Dalam ibadat dan dalam akidah Yang mana kita lakukan dengan kaifiat yang khusus Kita percaya ada fadilat khusus Sedangkan tidak ada dalil yang mengatakan ada fadilat Sebab itu mazhab syafi'i antara, antara mazhab yang membida'ahkan solat Seratus raka'at pada malam nispu sya'ban. Imanawi kata bida'ah. Takkan soalat amal sunnah raka. Imanawi kata bida'ah mungkar dan buruk. Kerana mereka menambah sesuatu dalam agama, sedangkan benda itu tidak diizinkan oleh syarak. So kita kena clear. Dalam dalam masalah ibadat, yang akal tak boleh fikir, kita ikut yang Nabi tunjuk. Dan amalan orang Melayu bukan maksum. Amalan orang Melayu sebahagiannya perlu diperbaiki. Ada seorang sahabat saya. Dia pernah duduk di Dubai. Sekarang ni dia apa ni balik Malaysia dia buka restoran nama semua. dia terlibat dengan masjid salah satu negeri entah berantah di Malaysia. Dia baik dengan nazir masjid dia buat perubahan. Dia kata sunnahnya kita baca Al-Kahfi malam Jumaat. Sebab so, kita ubah. Ubah baca surah Kahfi. Dalam kafir ni ada hadis kan? Tuan, tuan sepatutnya ahli sunnah wal jama'ah kena endorse tak benda ni? Kena endorse lah benda sunnah. Ahli sunnah mempertahankan sunnah. Ahli sunnah mengamalkan sunnah. Ahli sunnah bela sunnah. Ahli sunnah galak orang amal sunnah. Baru nama ahli sunnah. Kalau asyik bela bidah, bukan ahli sunnah ahli bidah kan? Ha? Ni ada orang ahli sunnah. Mengaku Ali Sunnah. Tapi tak ada sunnah pun yang dia promosi. Balik-balik Bidang Hassanah. Balik-balik Bidang Hassanah. Mana Ali Sunnah ya? Okey. Dia pun buat su uh, bacaan surah kafi malam Jumaat. Bila buat bacaan surah kafi? Tak berapa lama lepas tu. Kan? Tak berapa lama lepas tu, masjid dia pun di hijack. Terus pentadbiran agama negeri, ambil masjid tu bawah negeri, terus ubah dia. Dia pun kena buang tanpa jawatan. Nampak? Di mana yang kata Ali Sunnah? Benda ni Sunnah. Kita nak jawab apa depan Nabi? Aku suruh kamu baca surah khafi. Yang kamu halang orang baca surah khafi ni, pula siapa? Nashti masyarakat keliru. Eh, masyarakat tak keliru. Masjid ni kami dah terang ke bawah. GST pun orang keliru kita implement? Betul tak? Orang keliru dulu mula-mula kan? Implement. Dan Alhamdulillah makin lama makin faham. Sunnah lagi mudah nak, nak, nak jelaskan pada orang. Kalau semua ustaz bersatu membela sunnah, kita tak bergaduh. Tapi masalah ada sebahagian ustaz yang nak menjadi pembela kepada amalan masyarakat. Ini yang menjadi masalah. Ini yang jadi pecah belah ni. Bahkan perkataan wahabi tu sendiri pun, ustaz yang bawa. Orang awam tak tahu. Istilah wahabi melainkan ustaz lawak dulu. Betul? Yang orang tahu ni wasabi je. Ya? Ha, makan apa? Ha, makan sushi dia tahu lah Wahabi Wahabi ni saya tak tahu. Ustaz bagi tahu kat saya, wahabi ni kan sesat. Yang mana sesat Wahabi ni? Orang yang tak pakai mazhab. Siapa yang tak pakai mazhab tu Ustaz? Tu geng-geng yang pakai Quran Sunnah. Eh, pakai Quran Sunnah ni mazhab pun pakai Quran Sunnah juga. Dia orang ni tak terikat dengan satu mazhab. Dia orang campur mazhab. Abi tu tadi tuan-tuan cuma pakai campur satu mazhab. Kalau campur mazhab itu Wahabi, kita semua adalah Wahabi. Welcome to the club. <laughs> huh? Jadi itulah uh, apa ni komentar saya. Jadi tuan-tuan kita jangan terlibatlah dengan orang-orang yang nak bergaduh. Jangan terlibat dengan orang yang menimbulkan kekacauan. Kita kita belajar. Patutnya makin belajar, makin beriman. Ni makin belajar, makin samsing. Orang tu sesat, orang ni kape. Mulah kape. Oh, kape saja. Lepas tu dia tuduh kita pula kapekan dia. Nanti kita tak pernah kapekan orang. Siapa yang dengar kuliah saya? Tonton tengok, beribu kuliah saya dekat YouTube. Scene dia banyak, ada yang 37 ribu, bahkan dalam masalah RUU 355, 100 ribu view. Glamour saya, kan? Kena kecamah ada juga lah, kan? Tapi nak katanya, saya tak pernah kapehkan orang secara takyin, Saya tak pernah kata, hang kapeh. Saya tak kata, saya kata siapa yang buat benda ni tanpa alasan dia tahu benda ni haram, mungkin dia jadi kafir. Beradablah. Ha, beradablah dan kita berbeza dalam keadaan yang harmoni, hormat orang lain, hormat bidang masing-masing, ada orang bidang syariah, ada orang bidang fiqh, ada orang bidang sorry, ada orang bidang hadis, ada orang bidang akidah, hormat pandangan, hormat disiplin, dan hiduplah dalam keadaan harmoni, Wallahu subhanahu wa ta'ala, saya minta maaf kalau saya terkasar bahasa tersilap, kata kadang-kadang saya ni memang semangat sikit, sebenarnya saya demam semalam eh, tapi sebab, semangat hari ni peluh orangnya, haa, Wallahu alam saya minta maaf sekali lagi kalau saya tersilap kata ter terkasar bahasa aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas jemputan